Akkor megmagyarázom, hogy miért Ledzepelin és miért ilyen hosszú, miért kell kibírni először is. Értsétek meg, hogy gyors identifikációval kezdődik a dolog rokkal, vagyis ellenkultúrával alapvető, de mondhatom görögnek is, de inkább ilyen rokosan ellenkultúrásnak tekintem a, a szemléletmódomat. Egy, kettő. A, azért a Ledzepelin, mert jó a zene, és bebizonyítja azt, hogy volt olyan idő, amikor a médiában nem számított annyira a műsoridő és a hosszúság, hanem a mű maga, így például ilyen hosszúságú zenéket játszottak a rádiók. Értsétek meg, erre nem találtok példát, minden három-négy perc. Én értem, hogy szeretitek a parizert, meg a, az aprósütit, de volt idő, amikor hosszabb kolbászokból falatoztunk. Tehát valahol a média elveszítette a műsoridő feletti szabadságát, ennek nyilvánvalóan pénzügyi okai vannak, és akkor most örüljek? Ö, a ledze azért is jó, mert rendkívül ö, provokáló zene ö, nem hagy békén, hogyha odafigyelsz rá, és pont arról van szó, hogy vasárnap van, vakáslista van, mindenki benyomta a csiripörit, és kellemes vasárnapi habos-kakaós érzésekkel fekszik otthon, és olyan pekhen van, hogy nekem pont vasárnap van adásom, és ilyenkor kell titeket azért, hogy szépen beszéljek piszkálni. De hát megteszem. Megteszem, mert ez lelki hadviselést folytatok az országgal, ahogy egyébként azt látom, hogy a hét minden napján azt teszitek, és a, ezen a területen pedig nagyon kevés ö, szabadcsapati mozgást találok, ezért ragaszkodom a a, egy kicsit ehhez a hát, majd mindjárt bele fogok menni a balos, jobbos, fantasztikus új felosztásokba de még nem akarom feltétlenül a politikával közdeni sőt egy nagyon intim dologgal ami hát állati kellemetlen lesz nekem felolvasni, mert én elváltam de hát most akkor hagyjam ki ezt a részt ami rám vonatkozik jó megoldás, használja is a média, de én most ezt nem fogom tenni, tehát. Onnan pedig felkelvén júdea határaiban menvén a Jordánon túl farizeusok hozzá mennek, és kérdezik tőle, hogy szabad-e a férnek a feleségét elbocsájtani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolnéktek Mózes? Ők pedig mondák, Mózes megengedte, hogy váló lelevelet írjunk és elváljunk. Jézus felelvén mondta nekik, az ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonyát teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyát, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett ember elne válassza. Fú, de nagy gázon gyerekek érzétek, mi mindjárt belemegyünk. megyünk. És oda-haza az ő tanítványai ismét megkérdezik őt a dolog felől. Ő pedig mondanékik, ki elbocsátja a feleségét, és mást veszel, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egybe házasságtörést követ el. Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig fedik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjed, s mondta nekik, Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyenek ki az Isten országa. Fú, nagyon gyorsan belmegyek, és megmondom őszintén, hát hogy megpróbálok így lenni az egészben. Igen, igen. Ö, mint elvált ember, hiszem és gondolom azt, hogy a házasság törés nem, hogy rossz dolog, hanem a dolog kudarca, vagyis egy házasság ö, már korábban megy tönkre, már magában a szentségi állapotban történik a, a, a házasságtörés. A... Ezt ö, nagyon fontos volt megértenem, mert voltak olyanok, akik arra akartak sarkalni, hogy járjam ki Rómánál, hogy érvénytelenítsék a házasságomat. Most mindegy lett volna ránk kapcsolatom, és ö, nem akartam, mert ö, azt gondoltam, hogy amit itt ír J Jézus, ez igaz. Tehát attól, hogy egy hivatal kijelenti, hogy nem volt szentségű a házasságom, tehát újra tudok templomba esküdni, az a papír nem lesz azonos értékű avval az igei szöveggel, amit most nektek olvastam. A házasságtörés megtörtént. Az eskütörése megtörtént. Tényleg, amikor esküttem, tehát az polgári esküvőnél is van úgy tudom eskü, az ember azt gondolja, hogy az igazat beszéli. A jövőre és a térre vonatkozó, holott nem látja, hogy mi fog történni. De az az eskü megtörettetett. Most ez egy egészen más kérdés, hogy értsétek meg, hogy micsoda a különbség van az egyház és Krisztus között. Ugye azért, mert azt mondja Krisztus, hogy ez házasságtörés, ez, ez bűn, avval nem azt állítja, ami aztán később a gyakorlat lesz például a katolikus egyházba, hogy az elvált embereket folyamatos állapotban bűnnek valónak tekinti az egyház. Természetesen folyamatos állapotban bűnösök vagyunk, ezt ki lehet mondani, de azt mondani, hogy azért nem kapja meg Krisztus testét, mert bűnös, Jézusom, nem tudom, hogy értitek-e. Krisztus testét azért veszik magukhoz a, a hívek, mert bűnösök. És az elváltakat meg nem engedik oda az ostjához. A... Az, hogy miért lehet csak válni, abba is őszinte azt mondja, hogy Isten ismer, én, Isten, Jézus, mindegy, ismerek titeket. Azért kaptatok, mert nem tudjátok megcsinálni. De mégis az a direktíva, hogy meg kell. Azért házasodik az ember újra, vagy próbálkozik újra, mert hisz a dogmában, amelyben tényleg az a legszebb az egészben, hogy hiába van családom, minden függésem a társadalomba, a, az országba, ha találkozok egy idegennel, akit megszeretek, eh, ahogy, ahogy mondja Jézus Krisztus, elhagyom érte apámat, anyámat, fantasztikus. Mindent maga mögött hadsz azért, hogy egy másik, egy test, egy újabb család, egy újabb gyermek szülessen belőle. Tehát, eh, azt mondta egyszer Lars von triér, hogy amíg a szerelmesek nem találkozhatnak szabadon a világban, addig nincs a világban demokrácia. Teljesen igaza van, és tényleg úgy gondolom, hogy a szerelem ennek a, a, a szentségéhez végtelen bátorság kell. Most értitek, hogy ennek a fölemelt szentségi pillanatnak a megtörettetés a törés bűne, és mondja a Krisztus, hogy, hogy kb. ismerek titeket. A érdekes módon az egész történetben mégis furcsa csattanó van, nagyon furcsa. Én mondom nektek, hogy fú, nagyon izgás a bíblia, hogyha így, így tényleg lassan olvasod, hogy gyerekeket hoznak oda. És akkor üvöltöznek, hogy nem, vigyétek már, az bí nem való, de! Vagy valószínűleg egy kicsit az egész helyzetnek volt egy ilyen morális, kocsmai hangulata, amelyben ö, ugye tudni akarják, hogy most mit csináljunk, ugye mindenki a saját farkával foglalkozik, és akkor ö, meg, ö, az, a, akiért az egész ö, story szól, azokat nem akarják beengedni, és ugye már megint, már megint, nem tudom hányadik hete mondom nektek, és mindig különböző ige részeket emlő, már megint magához öleli a gyermekeket, és azt mondja, hogy ők azok. Akik őket nem, az engem sem. Nem fog engedni a gyermekkérdésben. És a migráns kérdéssel ez a rettenetes probléma. Nem a jobb és a bal. Hanem, hogy a krisztusi tanítás szerint azt mondod, hiszed, amit a jeruzsálemi rabbi, hogy a gyerekek, igen, a gyerekekért meg, befogadom a gyereket, vagy nem? És, a, és, és pont ez a probléma, hogy ö, Krisztus igéje szerintem eléggé dinamikus jelen pillanatban is, mely szerint a képmutatók, a farizeusok, a tanítványok is mindenki próbálja magyarázni, hogy a mester mit csinál, de egy biztos dolgot tudunk, átöleli a gyermeket. Üh, innentől pszichedelikus és mesei részek fognak következni, mert találtam egy olyan történetet, hogy még mindig nem kapok levegőt. De hát üh, a másik, hogy üh, üh, ha... Rájöttem, ha Fekete Györnek minden szabad, akkor nekem is, és úgy döntöttem, hogy le fogom adni szép lassan a Lauri Anderson életművet nektek. Nem is tudom, hogy jó vagy rossz vagyok-e hozzátok, de ez most mindegy. can't crash landing please extinguish all cigarettes place your trade tables in their upright lock position your captain says put your hands on your head, put your hands on your hips, <laughs> this is your captain, we are going down, we are all going down, together, and I said, uh-oh, this is gonna be some Először elmondom a hírt, önmagában hogy fölfogjátok, aztán belemegyek. A Szegedi Közgyűlés ö, jobboldali tagjai ötöször is belefogtak abba, hogy a tápai Zsukov tér nevet cserélyen. És a KDN és Póda Jenő vitatkozott a közvet szociálista képviselőjével, szécsényi Ferencnével, még Szétsényi végül megkérte a KDMP és politikust, hogy győzze meg a tér lakóit csak az ő otthonukról van szó lakógyűlés 12 lakó jött össze és akkor a KDMP politikus érvel hogy a szovjet marssal majd azért egy pár szót majd mondok sukovról, egy vállalhatatlan szereplő ő az aki például Stálingrádot megmenti kétségtelen, hogy több parancsnok is Csújkov meg mások is dolgoznak Stalingradon, de ö, szerepe van, a Kuszki tankcsatában is komoly szerepe van, tehát a, a német hadsereget szarrá verte, ezt bátran állíthatjuk róla, akármennyire szeretjük vagy nem az oroszokat, de ö, tehát erről a vállalhatatlan szereplőről van szó, ö, de ő matematikus nem akar történetes vitát nyitni. Tehát liberálisan háttérbe vonul. Ö, és hát a legnagyobb probléma persze Zsukovval, hogy a, az 56-os forradalomban is, hát miten szerepet vagy, hogy, hogy van hozzá, a leverésében közel van hozzá. Hát ezt nem lehet, ezt nem. A lakók meg nem akarnak nagyon átnevezést, mert akkor be kell menni az irodában, mindent át kell inni, minden papírt meg címet, és ez nem jó senkinek, hogy most lecserélik, és akkor szívnak már megint a polgárok, és akkor és itt jön, itt jön a csodálatos euh, Milos Forman kamerájába való jelenet a Tűz van mondjuk, Pavlic Gábor homlokára csapott és felkiáltott, hogy nevezzük át a teret Zsukov térnek hogy a keske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon az internetet böngészve találtam egy Gennagyi Zsukovot a professzor a nemzetközi űrtörvénykezési hivatal elnöke volt 1924-ben született, tavaly halt meg, ha az ő nevét venné fel a tér, akkor csak a névmagyarázó táblát kellene lecserélni. Ültem és lebénultam egy, egy óra, kb. egy óra, még egy, még egy ilyen csodálatos történet. Én ilyet nem tudok írni, sajnos jábarágom a celuzán végét, hogy valami mese szépet kéne írni arról, mondjuk azt vizsgálom, hogy a meg tud őrülni egy nemzet, egy nép úgy, mint egy ember. Mert e, valószínű nem, de mondok rá példákat, és akkor egy kicsit történet e, e, tápáról, e, ahol e, a Zsukov teret vég, átkeresztelték Zsukov térre. Fú, én nem tudom, magyarok. Én nem tudom. Lehet, hogy velem van a baj. Tényleg. Vagy, vagy, nem, vagy, tényleg, vagy valami nem tudom a, a sok oxigén elvetti az agyamból az észt és nem tudok következtetni a, tényleg a nagyon szerencsés költségvetési szempontból hogy a kis táblákat kell kicserélni ennek egyébként tényleg uh, van ebbe sok minden azért orvális is benne van meg uh, rabál is benne van meg a pálinka is benne van meg a dárdai ég féle 70-es évbeli dokumentaiskola, amikor elkezdte rögzíteni a szocializmus hülyeségeit, az is benne van. A vitézi volt például ennek a tagja. az már egészen más szerepeket tölt be a család. De kétségtelen, hogy a magyar valóságnak van egy a a gulyás testvérek például rögzítették úgy a Békés Csaba környékén az alkoholfogyasztásból ö, fakadó károkat, fantasztikus filmek. Tehát az alkoholra mindig gyanakszom, hogy tápán mindenki iszik -e, ezt, nem tudom, de mindesetre a megoldás, annak örülök, hogy a neve tovább is Zsukov maradt, mert ráadásul én azért a 56-os szerepe miatt nem felejteném el, én nem tudom, lehet, hogy azért antifasiszta vagyok, de mindegy, bocs, szeretetteljes kollégámat kérdezem itt a, aki éppen egy malibó táncos nővel koktélozik, hogy be tudunk-e tenni még egy kis, legyen a hármas most azért az, nézzük meg az milyen nehogy azt higgyétek, hogy csak mi vagyunk ennyire őrültek, és hogy mégis kellemes legyen a, a délutáni szunya azért az amerikaiak is megőrültek ez is biztos, mert New Jersey államban, Bergen megyében a helyi tiszteletes Kevin Carter hát pisztoly fogott egy 8 éves gyerekre mert egy másik csapatnak drukkolt az NFL-ben, vagy ebben a fociligában Hát a volt szemtanú, ott bukott meg az atya, behívta ezt a, a New York Giants szurkoló Carter, eh, Ká behívta ezt a srácot, aki hát a Dallas Kóbolynak drukkolt. Én azért értem, hogy ebből az esetben tisztázni kell néhány kérdést, de hát avval már nem értek egyet, hogy falhoz állított a gyereket, és egy, hát nem mai, hanem egy, egy polgárháborús flintát szegezett rá, de hát mondta is neki, hogy le most le fogja lőni. Szerencsére nem lőtte le, de ö, hát most ugye, most Oregon meg hasonló óta azért, ha mondjam, hogy ö, tök mindegy. Most már mindenki a puskája után kap, kapdos, a pap most előzetes letartóztatásba került, és tényleg elegendő ok szerintem elegendő ok tehát a New York Giants-nél elképzelni nem tudok ez a Christopher Harper Mercer, ez meg hát ö, ö, nem is ne. szeretném tudni azt a, a, olvasni azt a borítékot amit egyedülre nem hoztak nyilvánosságra az egyik Túsznak átadott egyet ehhez képes, hogy ki, mit nyilatkozik fegyverügyben, kb. ugyanott tartunk, mint ennél a migráns ügynél, ahol most átnéztem a sajtót, csak így a jobb baloldalit, hát teljesen fantasztikus. Már nem kell kezded elolvasni a cikkeket, olyan korszabban érkeztünk, hogy ha tudsz alá gyorsan olvasni címből, ezt, ezt vala az újságíróknak tudni kellett, akkor tudod, hogy miről szólnak az a és központosított, tömbösített anyag halmazok vannak. Tehát, ki, ki, ki, bő, tehát a heti választ kinyitom, vagy kinyitom a magyar hírlapot, és akkor látom a tömböket. Nem kell ahhoz közel mennem, hogy el is olvassam, de hát én annyira mazó vagyok, én beleolvasok, és látom, hogy teljes erőből megy, mert ez bejött ez a migráns kérdés. Most a migráns kérdés, most habonyt fejtek, azért az az jó, mint csipkét fejteni. Tehát az annyit jelent, hogy tovább gondoljuk a problémát, mi a probléma, hogy a migránsokat, a, ebben még nincs központi döntés, de a baloldal, illetve a liberálisok szeretik. Értitek? Át lehet vinni. Most hop, hop, átsúsztunk hazai pálya, hop, hop, de nem kell átcsúszni, mert nemzetközi szinten is jó. Hop, hop. És már nyomják is, hogy ez az egész európai szocialistákra, baloldaliakra és liberálisokra is vonatkozik. Hopp, hopp! Tehát ö, ö, tényleg a migrációban egyrészt, mi kérdésben, ugye az egyik fél azt állítja, hogy nem probléma, és ezt ki kell nevettetni. a másik pedig meg a probléma nagyságát állítja. Olyan távolság van a két társaság között, hogy valaki ezt a csatát el fogja veszíteni. Még nem tudom ki, de az biztos, hogy ma médiát olvasni nagyon káros és nagyon veszélyes dolog. Hogyha nem vagy hold paranoiás profi. Nem tudod, a, a mondok példát Mondjam, Nagyi, Szerbiából vagyok, hogy látott az ottani magyar tévén egy riportot egy, egy, a helyi tévével, amiben arról beszéltek az afganisztán és rációk, hogy elsújták az egészet, és hát ez itt nagyon rossz, és mennének haza. Tudom, a Nagyi mit gondol, nem gondolja azt, amit általában a média csak. A, és mondom neki, hogy nagy biztos, hogy ez egy ilyen teljesen szabad riport volt. Mondja, hogy persze ismeri a lányt, és miért ne, nem, nem gondol semmi rosszra. Én meg gondoltam egy kicsit a rosszra, és éjjel, mikor Nagyi lefekült, elkezdtem utána nézni, hogy milyen utasításokat lehet találni arra vonatkozóra, hogy a sajtó hatásában hogy működik és képzeljétek, van egy rendőrségi magyar kis utasítás, amelyben megszabályozzák, hogy hogy lehet riportot készíteni, leginkább úgy, hogy ne készíts, ez is benne van. Pont arra gondoltam, mi van, hogyha csak az, aki tiltja, csak az készíthet riportot. Mondtam a nagyinak, de nem fejtettem ki mélyen, mert szeretem, és nem akarom, hogy teljesen kiábránduljon, csak figyelmeztetlek titeket hallgatok, hogy elképesztő dezinformációs nyomásnak vagytok kitéve. Így aztán tényleg nagyon nehéz lesz, de hát mindegy, inkább most mondok konkrét dolgokat, hogy mennyire súlyos a helyzet. Volt olyan, ha van is, talán barátom még, de jobboldali oldali ember, aki tudta, hogy ideológiailag nem árulunk egyikényen, soha nem is gondoltuk ezt, de mi jól beszélgettük, és ő például hallgatta a másik rádió műsoromat, és mindig. Pedig nem ért velem egyet. És a migráns esetében abba hagyta, amikor jött ez a téma, és tényleg úgy látom, hogy a migráns kérdés, sokkal uh, súlyosabb belpolitikai uh, morális kérdésfeltevést jelent, vajon miért, szerintem a krisztusi kérdésfeltevés miatt, mint gondolnánk. Uh, azért van Orbán bizonyos értemben nyerésben, mert uh, kifejezetten vérszagra gyűl az éjvad. És ez az, ő, ez az ő terepe. Ennek nem hiszem azt, hogy a, a Befutná igazán karrierjét, és az európai szélsőséges, ö, ö, nem hiszem, na mindez, nem, nem is érdekel egyébként. Figyelj, úgy de belefáradtam, akkor mindig Orbán-Ottóra gondolok, hogy valahogy pozitív legyen a lelkem, ha még egy kis Lauri Anders legyen a negyedik, aztán jövök vissza és olvasok. I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I wanted you, and I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking. And you don't always realize it. But you're always falling. With each step. You fall forward slightly. And then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking ...and falling at the same time. Előbb a hír. A Magyar energiahatékonysági Intézet és az Energia Klub is értetlenül fogadta, hogy a kormány csak az államra tervez költeni az energetikai korszerűsítésre fordítható EU-s pénzekből, lakossági energetikai korszerűsítésre viszont egyáltalán nem. Lázár János azt mondta egy csütörtöki rendezvényen, hogy az otthon tulajdonosoktól elvárható, hogy tegyenek az energiakorszerűsítésért saját forrásból. Az klub álláspontja, na minden is, akkor jön az ídáson. Akikre a napsüt. A Magyar Energia Hatékonysági Intézet, Mehi és az Energiaklub is fejcsóválásának adott hangot, miszerint az energia korszerűsítésre fordítható EU-s pénzekből az állam csak magára költene, a civileknek csak cucliút. A lakosság meg szív, gázcsapot, vagy cigarettát, mindenki szabadon dönt, sőt, beszél is. Mutatja a Lázár János esete, aki már régóta nem tahóskodott szociálisan akkorát, mint most, amikor visszavágta az intézetek rosszallását, és a maga laza, arisztokratikus stílusában, ahogy ez egy alföldi gyerektől elvárható, így szólt. Az otthon tulajdonosoktól elvárható, hogy tegyenek az energetikai korszerűsítésért saját forrásból. Biztos nem arra gondolt, hogy a család főforrás okán menjen fárt lopni az erdőre, mert fontosak a környezeti értékek is. Mondatának számos kultúrtörténeti érdekessége van. Liberalizmus keveredik a darvinizmussal, de legalább nincs benne semmi keresztény. A hivatalos álláspost szerint az az otthon tulajdonos... Aki nem fűt be, ha hideg van, hülye, és halljon is meg! Mondatlanságának oka, hogy már a szocializmusban is szarlakást vett, a kapitalizmusban meg tovább szegényedett, tehát nem sokat ér sem ő sem az otthona. A mehi és az Energiaklub megpróbálta elmagyarázni az apja Rolexét viselő közszolgának, hogy az állami intézmények csak töredékét fogyasztják a felhasznált energiának, míg a lakosság az egész évinek az egyharmadát. Kábé három millió épületben élnek azok, akiktől elvárható, hogy saját forrásból fűtsenek be, persze miután befizették az adót az államnak, mert bárki pluszban ráfázhat, ha nem teszi ezt. A mehi szerint azért is jobb lenne inkább az élő lakosságot, és nem a fantom államot támogatni az EU-s pénzzel, mert ennek elmaradása a magyar nemzetgazdaságban okoz majd több száz milliárdos hiányt. Rossz érzésem van. Lehet, hogy a kormányban nem ismerik azt a mondást, hogy egy állam annyira gazdag, amennyire a polgárai? Vagy lehet, hogy ismeri, de ő dönti el ki a polgár. Azt már mondták a történelemben, hogy az állam én vagyok, de azt még soha nem mondta egy állam, hogy ő a civil. Vagyis az állam az első, ha támogatni akarjuk polgárainkat. Értem. Nem. De mindegy. A nap megadóztatása a CIA és Marika néni szerint a nem létező Habony és Árpád ötlete volt, és a napelemek megadóztatásán keresztül is verték a parlamenten. Erről már írtam és aggódtam is, nehogy egyszer a nap vagy az Isten megharagudjon ránk, hogy azt is megadóztatjuk, ami ingyén kapunk. A bájos elempét tiltakozott is, ami után nem ült össze a kormányban válságstáb. Persze az is igaz, hogy valaha a Fidesz azt ígérte, hogy kisebb és olcsóbb államot fog működtetni, amihez ez logikus lépés volna, de a tonna szám felvett munkakör nélküli miniszterek, államtitkárok, szakértők ezt az óhajt keresztül húzták. Válság esetén a helyzet mindig romlik, mert nem elég a válság okozta kár, mindig kirendelnek mellé egy minisztert, aki képtelen megoldani a válságot, de legalább havi fizetést kap. Gondolom az a cél, hogy minden magyar miniszter legyen saját otthonában. Mert ebben az esetben jogosan elvárható, hogy tegyen végre valamit a korszenű energiafogyasztásért. Unortodox megoldás kétségtelen, de valamitől azt érzem, hogy Lázár János nem erre gondolt. Hanem amire korábban is. Aki a szegény hülye, az fagyom meg. It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain <laughs> free. So happy birthday. addig én vadászom a, a kis híreket, aztán ott olvastam egy, fú, ír, az a cím, hogy nevetséges vagy felháborító. Nem valami jó cím, de egyébként tényleg ez a kérdés, az a valódi kérdés. Az információszabadságról szóló törvénymódosításban arra kötelezik a közérdekű adatigénylőt, hogy a saját személy adatait is adja meg, ha arra kíváncsi mire, mire költötték az adófizetők pénzét. Vajon miért is? Nevetség is, és, és vagy felháborító a törvény módosítása, de semmi ahhoz képest, amit Péter Favi Attila fűzött hozzá. Péter Favi Attilát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság, ilyen, ilyen hosszú minisztériumok vannak meg lehetődülni. Elnökét régről ismerem, és nem tűnt számomra az ombudsman teljesen idiótának. Persze az idő múlik, az ember sejtjei hét évente kicserélődnek a demokráciában, a kormányok is cserélődnek, vagyis nem zárom ki, hogy az állampolgárok szabadsága felett örködő Péter Falvi súlyos mentális zavarba kerülhetett. De akkor is köp nyelni se tudtam, amikor azt hallottam tőle a médiában, hogy semmi probléma ezzel a kiegészítéssel, mert az adatközlő nem ellenőrzi a kérelmező személyes adatait. Vagyis számtalan megoldás létezik a -e törvény kikerülésére. Például a saját adataim helyett az általam utált szomszéd regisztrációját adom meg, és kávízva vágyakozok arra, hogy valami történjék azzal a mocskos állattal. Vagy úgy teszek, mint egyszer az ellenőr, aki felírta a nevem, Petrovic Sándor, anyja neve Húz Mária, foglalkozása költő, és kicsit szégyeltem magam, hogy Petőfi Sándorra húzom rá a vizes lepedőt. Hazudni azért is nehéz, mert a végtelen szabadság tárháza áll a rendelkezésünkre és csak buta ember hiheti azt, hogy kicsit hazudni jobb, mint nagyot. Mindegy is. Az egészben az a nevetséges felháborító, hogy a mi jogainkat őző Janicsár úgy próbál a diktatúra elviselhetőségét biztosítani, hogy hazugságra, bűncselekményre sarkal minket. Ez azért is veszélyes, mert nem csak rászokik az ember, hogy az adócsalásra az egész ország, hanem azért is, mert hosszú távon nem véd meg minket, méghozzá a hazudós ember és a sántakutya relációjában. Csak kérdezem, bocs, mi van akkor, ha az adatközlő mégis ellenőrzi az adatigénylőt, és azt látja, hogy Mici Mackó nem is létezik, és a lakcíme a százholdas pagon csak fikció? Azért a kért adatokat kiadja? Vagy egyből feljelent engem, mint bűncselekmény elkövetőjét. Már az is undi volt, hogy az átment a parlamenti kutyákon a jövőben fizetni kell az adatigénylés költségeit. Azért undi, mert az adóból származó közpénz elköltésének ellenőrzése itt csak civil fedezettel valósítható meg. Én például tuti nem fogom a nagy párnája alól kilopni a nyugdíját, hogy megtudjam, Lázár János mennyit költött magára és magára, amikor jól érezte magát. Ez már csak az kellett, hogy az állam pontosan tudja, ki az, aki túl sokat kérdez. Micsoda szerencs, hogy nem sokára elkészül majd az állami Facebook, ami minden magyar állampolgár arca és adata raktározva lesz. Nem kizárt, hogy eljön majd az az idő, amikor felismernek az utcán egy közérdekű adatigénylőt, és kergetni fogják jogosan. Kiderül majd róla, hogy nem is férfi, hanem nő, nem is ott lakik, amit beírt a rubrikába, és nincs is annyi pénze, hogy egyáltalán kérdezem bármit is. Azt hiszitek, ez vicces. Péter falvi Attila sem az, hanem ijesztő. Térjetek már magatokhoz szeretteim. A végén megink és Lauri, aztán öt óra. ja. ja. szalad az idő. Was sind paranormale Tonbandstimmen? stimmen? sind stimmen unbekanter úrkod. Eszint paranormál. Éren Ich verstehe die Sprachen. So low, honey,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 like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be, and I said, oh boy, right again. You. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. see the future, and it's a place, about 70 miles east of here, where it's lighter. For seeing me to the G. Thanks for putting on feedback. Thanks for going all out. Thanks for showing me your Swiss Army knife. Oh, and oh, thanks for letting me autograph your hands. Hug and kisses, X X X. -X, -X zero zero zero, zero. Pedig ez a legszebb trombita szól a számban, mégis lehúzta miatt édes, a dédes Nussi puszik. meg nem a De. Laura. Ja, ja, most ilyen hónapokat tartok. Hát, milyen hónapokat? Anderson hónapokat, hónapokig fogom játszani. A hátha átmegy -háth valakinek a ringer küszöbén. De nem, Ugyan nagyon sokan megutálnak viszont. Tudom, tudom, de vállalom a nő miatt. Jó, hát gondolom. Figyelj, a, a, annyi, minden, annyi mindenről lehetne beszélgetni, így, így, de el, először, euh, euh, nekem azért a mai nap azért, vagy a tegnap is azért volt fontos, mert láttam egy képet, hogy sziától felszólalt az ensz be és könyvbe lábadt a szemben. vitában még hozzá. Láttad a fotót? Láttad a fiunkat? Hát fotót is láttam meg, el is olvastam, hogy... El tudtad volna képzelni? Üszke vagyok. Én is, én is. Jól lát a zöldön is, a mondatok is szépen jól. Igen. Nem rossz a gyerek. Nem, nem, nem, hát ez eddig legjobb. Szerinted egyből lerajzolják, vagy az egy idő? Igen? Már ott megvan? Ah. Már a még egyszer nem rajzolják le. Ó, Kármely, azért, a az a Sziato felszól a Zenszben, az lehetne egy rész. Egy egész rész. De, átma, de még a South Park-ra számítok ebből a szempontból. Igen, ők érzékenyek a kelet-európai dolgokra. Mm -hmm. ha, mi baj? Mi, mi fáj? Nem, úgy most így... Nem, hogy az egész, és ah, jó, jó lesz érzést töltött el a mert hogy elindult ez a fiú. Minden lehetséges. Semmiből. Igen. És hogy így szorgalmas munkában milyen magasra utazott, és hogy ez mindenkinek mutatás. Az az érdekes, hogy a kanyarok is végül is segítették őt, mert gondoltad volna, hogy a futszál ilyen magasra visz? Nem gondoltad soha. Mondjuk gondoltam volna, de hogy milyen csodálatos lehet ez hogy ezeket a beszélődeket így a, akár a Pető akár más ilyen szociális intézményekben egy gyakran levetítenénk, hogy azért egy, -egy ilyen 65-70 ezt is azért nem, nincs elzárva a világ elől az Senki. El. Igen, minden lehetséges. Ja. Azért a minden lehetséges, viszont a más ö, két fantasztikus dolgot, az egyiket is mondtam a biztos nem hallottad, kézzel a tápai Zsukhov teret átkeresztelték Zukov térre, a Szeged mellett. Hát nem az a Zsukhov. De tudom, de azért mondom, hogy ez nekem annyira tetszett, hogy hogy főhajtás a magyarok előtt, tudom, hogy ez egy másik Zsukhov. Hát ez, ez a professzor. Figyelj, a, a, most elmondom neked, remélem budakésziek nem hallgatják az adást, de én a Villám utcában lakom. És egyszer utána néztem, hogy Villám János volt az első kommunista, a Budakeszin, aki a pársejtet megalapította. És 89... Nem, nem az a villám. De ne, ne, nem, nálunk kö, közszó, köznév lett belőle. Tulajdonnévből leköpott, és akkor így túlélte a villám János utcája a rendszerváltást. Nem, ez nagyon menő. Ugye? Nem egy Komcsi utcájában lakom, nem véletlen, hogy minket pofádol. Egyen jó például egy ilyen helyen nem, mint a Margit körül. út, érted Mert, Hát margit volt, náci is, Komcsi is, tehát egy Margit ja. kör út örök lesz, maradhat. Uh -huh. A Mártirok útja, az, az, az te sajnálod? Hogy eltűnt? Nem, azt nem sajnálom. Moszkodára sajnálom a Mártirok útját meg. Uh -huh. Tehát vannak direkt, direkt ilyen cikki amiket az igaz Majakovszki, látod, az már közkérdéses. Tehát én azért nem volt annyira kommunista, amennyire lehetett volna, de mindegy az, hogy az, az nekem belefért volna, de mondjuk igen, Lenin meg én napfét ére ezeket nem sajnálom. Mm. Majakovszki, miért határkérdés? Ezt nem értem, hiszen te elég jó költő volt, mindent megbánt, meg is ingyúkolta magát. Miért, miért halagudnak rá annyira a versei miatt? Hát ez olyan, mint a gagarinért. Gagarin, szegény gagarin hőerőmű sem maradhatott. Oh, és hogy én azt gondolom, hogy a, és ez nagyon fontos figyelmeztetése köztelevízióban dolgozó ismerőseimnek, hogy ahogy egy, egy diktatúrában a, a, a művészek és a sportolók és az űrhajósok is részei a diktatúrának. Igen, pedig nem, nem tűnnek annak, de igen. Hát de, de, de ők is szemek alá van, tehát nagyon fontos, hogy hiába hivatkozik nekem a, majd a hágai bíróság előtt valaki, hogy ő csak az időjárás jelentést nyomja a tépében, senkit se fog érdekelni. Figyelj, ha már a büntetőpereknél vagy, ha. képzeld el, a, most egy kicsit Lázár János azok, ne haragudj, de... Hát én jó, de mondhatod, hogy vasárnap ne. Hogy a mehi ö, mondta a kormánynak, hogy hát nem túl jó ötlet, hogy az összes EU-s pénzt, amit az energitekai korszerűsítésre adnak, azt az állam magának igényli. Igen. És ö, mert hogy a lakosság az többet fogyaszt, mint az állam. Még. Még, Még igen. ez az. Ja, hogy itt van, ha itt ez a kis félmondat. Na, de a Lázár János, tezi hadd mondjam, mert az ő, ő, ő mindig tudóját, amit a John Wayne, hogy az otthon tulajdonosoktól elvárható, hogy tegyenek az energetikai korszerűsítésért saját forrásból. Mindezt a napelem megadoztatása után mondta. Én ezért irigylem, azért... Ez, ez, ez, ez, ez, ez hogy kell csinálni, vagy hogy... hogy, hogy tehát... Érted? Bármikor rettegnék attól egy ilyen mondat kimondása közben, hogy állott valaki a csoportban, aki megjegyzi ezt a mondatomat, és 15 évvel később egy függöny mögött azt mondja, hogy figyelj, hallottam, mit mondtál. Ilyen hosszú távra nem terveznek ezek az emberek, illetve abban gondolkoznak, hogy a külföldi bankot majd azokat az embereket távol. tartják kerülnek ezektől az emberektől. Én azt gondolom, hogy egyébként én is elmennék dolgozni egy kicsit Lázár Jánosnak. Tehát de ezt most komolyan mondom. Azt tudom, hogy szívesen eladnád magadat. De vannak vannak olyan cikély, olyan amiket én, én. Ja, hogy tanulni, akarnál tőle? Aha, igen-igen tanulnék. Tehát a dolgozni lehet és tanulnék, mert ez. Mert ez... Nekem a lazassága tetszik, tudod? Tehát azt tetszik, hogy egy ilyen mondat könnyedén, erőködés nélkül is szabályosan jön ki belőle. De tőlem sem idegen a pszichopátia. Én is vidéki csávó vagyok. Lakon. Hát én is, azért mondom, hogy közel állunk egymáshoz. De én... Azért tudom értékelni. Mégis. És mind a, mind a kettőnk lehetőségünk is volt annak idején, hogy a Fideszben előre jussunk. Na jó, de figyelj, akkor másként kérdezem, nem Cigi pont a megfagyott nyugdíjasokra hivatkozni, hogy egy kicsit szedjétek össze magatokat, csávókáim, energetikailag. Érted, hogy van a valóság? Hát de van a valóság, de hát nem szedték össze, is megfagytak. Hát ki tehet erről? Ázár János? Az igaz. Az igaz, ezért ez rossz kérdés. Kérdés az, hogy annyi lehetősége van a nyugdíjasoknak, tehát tényleg azért csomó dolgot nyújt nekik a. Az állam. Együttműködés rendszere, bát az állam, és tényleg vannak, akik ilyen, ilyen direkt megfagynak, hogy. Ja, direkt, ezt kom csinálja. Ja. Komcsi. Komcsi, nyugdíjas, kom ott fagyoskodik. Ja. Ja. Ezzel akarják rombolni a korvány tekintét itthon és külföldön, és hát ezeket tényleg nem lehet mit csinálni. Mit csináljon? Mit csináljunk velük? Igen. Ja, hát hát ők meg akarnak fagyni. Hát nem fogjuk az EU pénzt pont rájukölteni abban az esetben, hogy úgyis ezt akarják csinálni, megfagyni. Műrészen pedig, hát azért tudjuk, hogy a gyurcsány felelőssége ebben az olakban megkerülhetetlen. Tehát azért itt a de sok jelentős összeg gyógycsány miatt fagynak. Nem fagy meg most is, igen. Hát még 30 év múlva is fognak megfagyni. Ezt sajnos ilyen nem, Ők mindent megtettek, tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy azért nekik fáj hogy csak kétharmaddal nyertek. Igen. Azért Igen. nem lett volna a lehetőség, hogy ilyen 987 vagy 99,6-es tűzlemben. De ez... Majd most. Ez Egyrészt most, másrészt ha most akkor meg egy teljesen érthető, hogy is mondjam, hogy egy bizonyos fúj bizalmat vannak a lakossággal szemben, és mindig ott lebeg előttük az az egyharmad, aki hát effetüli a diversális. Hát, ha most olyan szépen fogalmaztál. Megfagy. Hazáruló. Hazáruló, mondt Módon. Figyelj már a magyar hírlap, meg ez nagyon régóta használja, nyugodtan használhatod magadra rám. Így gondolom, hogy Hazáruló. De és vannak azok, a, egyébként a, ezek, a, akik megfagynak hazárulásból, azok még valamelyest tolerálhatók. De ők a jobb hazárulók, igen, mert legalább befogják a pofájukat, amikor megfagynak. De, de, akik még pofázunk, ja. és fagyunk meg. Ja! Nem Innen az álságos liberális magatartás kilátszik a fagyalól. Igen, igen, igen, hogy persze jó meleg szobában persze És ja. köszönhetjük, hogy ilyen olcsó gázat de vagy, figyelj, akkor jó hírek is vannak Na, van győz. 800 milcsit 800 millió, nem olyan sok, de azért jó jön az Á, Most most a kaptak sportágak támogatást a 150 milliót kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség a feladataira és 650 milliót még a feladataira Hát, hát ez nagyon jó És ha, ha nem, költik el 30-ig, december 30-ig, akkor vissza kell ám azt a pénzt, azt is odaírták. Én, én bízok a nyilasségben, meg a pintérben, meg mindenki hogy elfogják, nem? Én másrészt pedig a szegény nyilasség, sokat nem tud ebből Ja, most nem, nem ő rakja el, csak tudod, mindenki benne van ebben a jó magyar labdarúgó bizniszben. Ja, hogy én azt szeretném, tudod, vannak ilyen fiatal újságírók, akik így még nagyon tudnak így mozogni tehát így még utána járnak dolgoknak. Eleve járni, tehát csinálnak. Tényfeltárnak meg ilyenek. És én annyira szeretném, hogyha a 2010-től kiszámolnák nekem azt, hogy mennyibe kerül egy válogatott gól. Tehát, hogy az támogatás évben rúgott gólokra elosztanák, és akkor kiderülnek konkrétan, hogy egy gól, a válogatott egy gól, az az szerintem egy klasszikus grafikon lenne. Nem érdemes ilyen számolgatni, mert most kiszámolták a nézőket, így elosztva az épülő stadionok, meg a költségek Aha. és nem volt, jó a, nem volt valami jól olvasni. De, és, de a jövő az biztosítva, hogy mert még épülnek majd, tehát úgy tudom, hogy olyan 2900-as néző számjön ki az összes stadionra. Én azt mondtam, hogy össze jól... Az, az nem olyan sokán. Hozzá, és összerakod. Az én fejemben nem állt össze, hogy a balog miniszterember minisztere, az igen. meg azt mondta, hogy templomépítő nemzet leszünk, vagy vagyunk. Az, de csak Szerdától. Most még nem. De hogy, hogy nem lehetne azt, hogy lennének a az ilyenok, és reformátost az ilyenok. és Egyébként igen. Mert akkor legalább újra a rangadókon találkoznának a szétszakadt egyházok, nem? És hát természetesen egy izraelita stadion is. Azóta. Én azt gondolom, hogy ha a vallási intézményeké a stadionokat, és a fizetést tapnának a szurkolók, akkor két legyet ütnénk egy csapásra, vagy hármat akár. Okay. Tehát egyrészt Aha. meg csinálni teljes fogalkoztatást. Közmunkás szurkoló? Erre gondolsz? Közmunkás szurkolók, és a stadionok is. Uh -huh. Hát egyébként Rómában a fizettek, hogy színházba járjanak? Ezt tudod? Tényleg? És mondhatja valaki, hogy az egy Orbánista rezsim volt? Nem, mondhat nem mondhatjuk. Hasonlatos vonásokat ölt kétségtelenül, mint a kaligula meg Nero, de nem mondhatjuk, hogy az Orbánista rendszer volt. már mondjuk az is egy rasszista rendszer volt, mert azt hallottam, hogy Nero felgyújtott egy romát. <gül> ja, ez vicces. Ez Na figyelj ide! A, a, a, az hír, hogy az eszterházi beteg? Keresed a, hm? Keresed a szavakat. Igen, mert hogy az eszterházi beteg. Igen. Az hír? Hát neki nagyon-nagyon hír, mindenki másnak hír, de hogy én azt gondolom, hát nem, nem tudom. Tehát én majd én... Ez a bulvár, ugye? Eh, hát búvárnak bulvár is, de, de én... Az de ez a... vicces érted, mert az Eszterházi soha nem volt a bulvár része. De azért egy kicsit volt, mert tortát neveztek el róla. Igen, ja, hogy úgy. De hogy a család, a család sokat tett. Uh -huh. Ebből ezzel kapcsolatban jó, a felvetés annyiból, hogy ezzel kapcsolatban például azt szeretném megkérni tőled, bár nem te vagy a jó válaszadó, hogy a úgy, hogy ilyenkor a hívők azt mondják, hogy akkor imádkozzunk érte hogy az igen. Akisták, azok ilyen esetekben szerinted mit csináljanak? Gondolkodjanak érte. Gondolkodjunk érte. Ja, ez jó, az Igen, igen. Az igaz, teljesen rendben van. Gondolkodás nagyon hasonlít az imához. Igen, igen, csak ez, ez előző vezet is valahova, és utóbbi pedig nem. De, ja, nem, a gondolkodásban nincsen uh, imádat talán. És kevesen fedezték fel imaközben a C-vitamint, igen. <gül> Minden áron ütni akarsz. Érzem. á kisállatok a a kis világnapja van. Ah, Egyrészt ut... igen, másrészt meg le akartam menni a tetves időben, biztos, járóásba, és kiderült, hogy vasárnap zála van, és egy kicsit halakszom a, a, a te Jézusodra, mert ez miatt van. Ezt tudom, hogy ezt a, ő csinálta ezt, hogy. Ja. Ah, ja. ja. Egyébként. Hát lesznek majd titkok -e ebben a rendszerrel kapcsolatosan, ez lesz az egyik. Végülis ez miért kellett, hogy megvalósuljon? Olyan, mintha hogyha, mint hogyha létezett volna a KDNP, amely érdeki érvényesítő lett volna, de ugye nyilvánvalóan ez nem igaz. De hidd hogy nekünk a teistáknak ez a rendszer jó, hisz bizonyített, hogy nem, nincs Isten, mert ha lett volna levesújtott le, le, volna. volna. A KDNP-re? Nem, Isten minden, tő, hosszan tűrő, és, és nem, nem hiszem, hogy a KdMP miatt úgy megnyilatkozik mint Mózesnek a csipkebokor. Hát, az egész szószövetség tele hogy minden csípcsúpizé, csirket, majra oda ment, külön személyesen is letérte a fejét. Hát akkor azért inkább várhatnánk tőle, ha lenne. Hát, ö, ö, nem. figyelj. Aktívabb, hogy volt, és utána a megöregedett. Nem, nem, az te Isten képpel mindig probléma, hogy azért antropomorfizálja Istent. Tehát magához húzza le emberszerű vonásokkal ö, agatja föl, El és nálad is ezt látom, ezért itt kicsit dolog, mert érdekes, amit mondasz, csak hát nagyon primitív. Tehát te te egy mozgalmat kéne indítani az ateisták képének javítását. <síns> Igen, legyen ez, legyen ez, és megpróbáljuk összeszedni azokat az ateistákat, akik szeretnének valamit javítani istenképükön, és akkor majd nem De tudom, eszünk rétest. Egy ilyen ismereteljesztést, a szívesen beszállok. Jó, jó. De ez majd akkor, amikor már tényleg egész Magyarország megbolondult, jó? jó. Már akkor nem fog feltűnni senkinek. Jó, jó, jó, addig beszéljünk Jó, jó. Puszi, nyuszi. Szia, szia, pusz És hát persze megint az öregasszonyt, hallgatjuk, aki valaha fiatal volt és szép volt, és most se annyira öreg csak, nem tudom, érdekesé próbálom tenni az adást. Just like a woman, she said, it's hard, it's just hard, it's just kind of hard to say, he said, like a woman kezdtek az elején, amikor olvastam az evangéliumból a házatság, házasságtörésről volt szó, és hallottátok a híreket, a pápa vája sérült családokat, hogy az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy állati kellemetlen a világ keresztény politikai helyzet, mert pont egy olyan pápa ül Róma-Vatikán trónján, aki hát egyrészt Dél-Amerikából jött, a fő profi a szegénység, az alázatosság, Ferenc nevet veszi föl, ráadásul <tudja>, tudja mi a diktatúra, mi amikor van Süti meg Korbács, és kicsit felszabadítás teológiailag, és a magatartása is annyira váratlan újszerű, tehát Bagoglio érsekről van szó és bizonyos uh, konkrét kérdésekben egészen egyértelműen ahogy Mohamed és a proféták, ő is egyértelműen értelmezi az írást. Ez aztán számtalan problémát okoz például Magyarországon, mert nem azonos a kiadott politikai irányvonalal. Ez akár az elváltakra, akár a melegekre, akár a migrációra nézek, nem felel meg a fönnálló elfogadott szent magyar nemzeti keresztény eszméknek ezért hát szép lassan megindult a pápa személyéről való óvatos hát és a legszebb amit látok így jobb oldalon a celep pápa kifejezés értitek Aval hogy egy celebet oda teszek a pápa elé, abban a pillanatban voksán virág, de nem voksán virág, hogy egészen magasan vagyunk, várján, menjünk lejjebb, várjatok. Vajnatímjól, még lejjebb, várjatok. Csovicsovi Csovi, Jasper, még lejjebb. Berki. Köszönöm, fiatalok segítenek. Tehát egy Berki pápáról van szó, liberális, kommunista pápa. hm? Uh -huh. Tehát tényleg úgy van Magyarországon, legyen bárki emberfia, hogyha nem ért egyet azzal, vagy más a véleménye, akkor azt egyetlen, egyetlen jól, agyoncsapó fogalommal kalodába verjük, aztán rohadjon abba benn. Érdekes, érdekes elgondolás. Nem tudom, meddig fog működni. Biztos, hogy a házi konyhán belül ez működik, meg még a spécba is átmegy a a kellemes kolbászilat, de egyébként lehet, hogy a kereszténység másról szól, mint ahogy most jelen pillanatban politikusaink hogy hangosan értelmezik. Eh, well, Mr. Hart isn't trying to be a nice guy any longer. It is, he decides uphill and rather unrewarding work. Mr. Hart sets out to be death He learns to kill through his newspapers. And he teaches his editors the tricks as they crawl up his ladder. Now you just move this tenement fire over here and burn some more niggers. Chuckling over roasted babies, car accidents and riots like our southern lawman feel his nigger notches. Mr. Hart has to be inhuman because humans are mortal and mr Hart is addicted to immortality he is addicted to an immortality predicated on the mortality of others gooks niggers wogs human dogs and feeling his own contempt for these eight and the sokafontosabb rajert péter halgotom serbus serbus jó estet üdvözlem a kedves nézőket így a hét utolsó délutánján, kora esti órákban, és már is csapjuk bele a lecsóba, és kezdjük azzal, hogy szenzációs műsorra jelentkezik a fővárosi nagycirkusz. Ez nem a reklám helye, de el kell, hogy mondjam, hogy csak is önökért. Az önök kedvére visszafiatalodtam, és elmentem tegnap a premiérre. A premiérre akartam mondani, igen, valamikor gyerekkorunkban jártunk utoljára a színházba, de azóta nagyon nagyot változott a cirkusz. És inkább, ahogy az előbb is mondtam, színházává kevés állat van, az állatok azok voltak azért, kismacskák és nagymacskák szendációs volt. De az akrobaták, a zsonglőrök tulajdonképpen idehozták a nagyvilágot. Úgy éreztem magam, mintha Las lettem volna, ott volt a mutójára ilyen akrobata mutatványom. De van az Jó volt. Hogy? Van az asszint hát szerintem még annál is több az amerikaiak, az oroszok, a grúzok és a románok, és természetesen van egy magyar csapat is neveket nem sorolok, hogy azt uh -huh. mondják hogy a rádió hirdeti őket szentációs, természetesen a PR menedzsele a cirkusnak most egy nagyon híres régi motoros rádiós kollega úgyhogy az is rádolgozott teltház volt, ami napjainkban szinte hihetetlen, és nagyon érdekes volt a közönség, úgy, úgy mondtam magamban, hogy "á érdekes lesz de volt ott minden. Voltak idős emberek, szülők, idős bohócok, idős zsonglőrök. Uh -huh. Mindegy premier közönség. Uh -huh. Sikerült pár riportot is készítenem. Szenzációs volt a hangulat. Ennél már csak az volt, Mi a címe? hogy ezelőtt tíz, ezelőtt tíz perccel jöttem el Budáról, ahol mindenki emlékszik még egy emblematikus zsidó emberre, aki a Játék Zrt-nek volt a vezérigazgatója, ő eh, minden évben ilyenkor sátoros ünnep utolsó napjaiban megnyitja a barátai ismerősei előtt a sátrát, az otthonát, a sátrát kint az udvarba, és tulajdonképpen mindenki, aki számít az ott volt, elmondták az áldást, meglázták a lülevet, a világ négy tája felé, és mint minden rendes hívő ember már is sohantak az inagógákba, hiszen ezekben a percekben áll be egy újabb ünnep, a Tóra ünnepe. Minden kedves hallgatók tudja, hogy mi is az a Tóra, sok-sok parancsolatával, és ezt az ünnepet úgy hívják, hogy színhez Tóra. A Tóra ünnepe, mint említettem, amikor ünneplik az örökkévaló Tórát adott a népnek, aztán a nép meg tartsa be. Jó kis hét áll előttünk, a világ végre foglalkozik a menekültügyjel, meg ugye foglalkozunk azzal és ami nem túl pozitív, ami történik a közelkereten, hisz a repülőgépek ontják magukból ki a bombákat, én nekem már, már olyan érzésem van, mint hogyha a vietnámi háborúról... Be. Már az van. Én, szerintem én, az van már. Tulajdonképpen akarjuk-nem akarjuk ez a harmadik világháború kezdete, és ha már a hármas számot használjuk, akkor sajnos be kell számoljunk arról is, hogy nem csak a közelkez, hanem a közelkelet kellős közepén, a Szentvárosban, a világ fővárosában, Jeruzsálemben és Terrorhullámban. Tegnap a Silatófalhoz igyekvő rabbit és családját egy gyilkos terrorista kése és golyója utána küldte a túlvilágra, úgyhogy nagyon megpróbálok pozitív lenni, de nagyon nehéz, mintha a világ megbolondult volna, és mintha a harmadik intifáda, és tulajdonképpen a harmadik világháború is útjára indult volna. Közben a tengereken jönnek a csónakok, és szállnak ki a szigeteken a menekültek, akik tök mindegy jelen pillanatban, hogy gazdasági menekültek, vagy politikai menekültek, hát politikai menekült nem nagyon van közöttük, de a világnak föl kéne ébredni és megoldani, mint már annyiszor idéztem a problémát, mindenkinek a saját hazájába, és mi is lenne, hogyha az egész világ fölkerekedne. Sokan azt mondják, hogy a, a nagyon szép lelkűek beszélnek arról, hogy, hogy lábnyomokat hagyunk és a föld egy-egy darabját, minden nap elégetjük, és, és nem lesznek termőföldek, és elégnek az erdők, hát tegyünk mi is valamit ezért, ha más nem akkor a, én a gyerekeimtől tanulom ezt a szelektív hulladékkezelést otthonról, meg hogy kevesebb zacskót és mit tudom, hogy mit használjunk, vagy olyat kérjünk, ami lebomlik, de oda kéne, hogy figyeljünk, mert sokan azt mondják a barátaim közül, hogy ugyan már ezt mi már úgy érjük meg. Nekem meg úgy tűnik, hogy nagyon megérjük, hogyha nem halunk meg gyorsan. Tehát próbáljuk először is túlélni a ránk következő hetet is, próbáljuk ezt jókedvűen tenni, használjuk ki azt, hogy itt vannak az őszi ünnepek, még a zsidóknál, ha legyünk mi is jókedvűek, menjünk egy kicsit színházba, egy kicsit az operába, ide-oda, szenzációs dolog lesz hamarosan az Erkel színházba is, azt is el kell menni megnézni, és próbáljuk meg jól érezni magunkat, próbáljunk meg mosolyozni, próbáljunk egymásra odafigyelni, és nagymamák és nagypapák ne felejtsék. Fő feladat az, hogy az unokák szeressenek minket, ezért aztán csúnya dolgot mondom, vegyük meg az unokákat, illetve segítsük őket azzal, hogy nem visszük a túlvilágra a maradék kis pénzünket, amit összekoporgattunk, hanem segítsünk, hogy ebből ők itt jobban érezzék magukat, és ha ők jól érezik magukat, majd akkor biztos mi is jobban fogjuk érezni magukat. Tehát legyen nagyon szép hetünk, gondoljunk az elmúlt hét csúnyaságaira úgy, hogy ezen a héten jobb lesz. Bízunk benne, hogy a hamarosan sorra kerülő megbeszéléseken meg ugye emlékezünk a két Németország egyesítésére, és természetesen ők lesznek a héten is a központban, és rájöttek arra, hogy azért nem kánálnám, hogyha a harmadik világot most odagozzák maguknak, ugyan lehet, hogy azt hitték, hogy lesz, aki dolgozom, de ezek még nagyon messze vannak attól, hogy dolgozzanak. Először meg kell gyógyítani őket mindenféle betegségeikből, ki kell gyógyítani belőlük a fanatizmust, és majd utána talán egyszer dolgozni is fognak. Mindenek reményében búcsúzom is önöktől, és kívánom önöknek, hogy jövő héten, ami mindjárt rám köszönt, rám már rám köszöntött, ugye, legyen szép hetők, és ugyanekkor, ugyanitt jövő vasárnap. Ciao, ciao, ciao. A name is Clem Schneid, I am a private asshole. As a private investigator, I run it to more than law allows. jó, jó szöveg de de vágyunk. Addig elmondok egy jó viccet a hallgatóknak, jó? De, akkor cse cseréljük lemező, hogy ö, jön Mózes lefelé Sion hegyéről, és akkor jönnek a zsidók, és kérdezik, hogy mi van. És akkor mondja nekik, hogy hát, van egy. jó meg egy rossz hírem, és ö, mi a rossz? Kezd a rosszal? Hát az, hogy kaptuk 12 ö, parancsolatot törvényt, amit be kell tartani. És Uh, mindenki akarja a fejét és akkor kérdezik, de na jó, de akkor mi a jó? Uh, fantasztikus, látod? Mert az átfigyeltem, elrontottam a viccet mert a, a pont foly... nem úgy van, hogy van egy jó hírem 12 törvényt kaptunk csak igen és kérdezik a zsidók, hogy mi a rossz hogy a paráználkodás benne van megvan a zene akkor jön I mm don't -hmm. Puszi, Sziasztok, hát Köszönöm, hallgató! Köszönöm, Baki! Kimmelem Budapestről, köszönöm mindenkit. Én múlt héten voltam, igazából tegnap jöttem haza, és ez egy otthon ülő családban de embernek, ez mindig nagyon érdekes, ahol azért nagyma már annyira otthon ember volt, hogy kimentek kimentél a konyhába, megkérdezt, hogy hova megy. És igen. ha azt mondtam, hogy a konyhába, akkor ez a minek? Hát itt van a tévé újság előtt, meg a fotel. Tudod, egy pohár vízet azt mondod, hogy hozdál nekem is. Most ehhez képest, Áraknak, ami ebből következik. Uh -huh. Most már ugye kitágult a világ, és az emberek bármikor gondolnak egyet arra, mert más országgal, és ez egy 2500 kilométerre van különböző Balszalóna. Na de van egy rossz hírem. Hát, hát hazajöttél. Hát, hát igen, megmondom össze, hogy, hogy hazajöttél mindig nagyon jó, mert aki Magyarországon született, és honvágya van, és a Pesti kátyús utakat, és a, a rossz közbiztonságot, és a milyen létmény alatti idést, és most nem magadnak gondolkod 40%-ára, annak ez is tud hiányozni, de abban a pillanatban, hogy kinyitottam az újságot a lepülőgépem, és elkezdtem olvasni a magyar híreket, amit az elmúlt egy hétben nagyjából a világba. hát azért nem volt annyira a amit mit nem mondtam. De nem akarom most elvinni a politikára, sokkal inkább a kapcsolatokra akartam ma kihegyezni ezt az interjút, mert ez képzelj ugye mondtam, hogy a múlt héten volt egy választás, igen. Hol aztán Jézus 40% az a párt miatt, aki Katalóniának a kiválását e, kezdeményezte Spanyolországból és az Európai Unióból. És akivel én beszéltem, a spanyol barcelonai emberekkel, mind nagyon kedves, de mindenki ki akar lépni az Unióból. Nem tudom, hogy miért, ez igazából nem derült ki, mert ők is tudják, hogy nagyon sok minden rossz érni. a uh -huh. nem is fognak ki e, lépni az Unióból. Ez nyilván a politikusoknak nem lehet hinni, mert a politikus a spanyolországban is politikus nem csak Magyarországon. És ugye van egy ilyen régi mondás, ami igaz, hogy amint a politikusok egymásról állítanak, az mindig igaz. Ez mindig az mindig igaz. A az soha. So, so, soha, soha Na most e, azt mondják e, kintérő magyar barátaim, hogy Spanyolországban pont olyan korrupt kormánya van Spanyolországnak, mint Magyarországnak. Jó, hát nyilván nem tesznek túl a mieinken, de hogy ott is nagyon sok a, a saját zsebre játszás. Csak hogy ott a mörtönbüntetés ugye felelősségre vonják a vezetőket is, hogyha éppen lebuknak, akkor mennek a okay. És ez hát azért Magyarországon lássuk be, hogy hát kiderült, hogy lopott, meg hát ugye a fiúk már nem nagyon figyelnek, hogy a különakra sem, meg tudjuk, hogy lopnak, és mégis mindenki teljesen nyugodtan látszik. Most képzeld el, hogy a választásokon, aki ugye nyerte a, a katalóniai választásokon, azt mondta, hogy aki velünk van az este a 30 kor fog egy lábost, mely kanalat, és öt percig üti. Uh -huh. És én pont akkor park, ugye nagyon drága a parkolás eh, Balszalonában, és hát nem álltam be a, a szállada garázsába 30 euróját, hanem egy kilométerre arra botol este eh, 8-es egyelként között lehet parkolni, odaálltam meg, és hát egy ilyen kilométeres sétába közelítettem meg a szállodát, és egyszer csak elkezdett kolompolni. Mondom, most vagy alpesei hegyekre beképzelem magam, és mondjuk svájba jönnek a ternek le a farmra, vagy nem tudom, hogy, hogy uh -huh. ide ez a sok korompolás, és azt hittem, hogy a, a gyalogák a, a vak hangját hallom, hogy, hogy zöldben is lehet menni, de aztán már mindenhol hallottam. Szóval, szóval mentem végig az utcán, és utcákon keresztül hallottam, hogy ott is korompolnak. Nyilván nem ugyan erővel, nem ugyan a hanggal, de ezt uh -huh. meg a lábast. Másna megkérdeztem az ott élő barátomat, hogy tehát ez ez Richard mi volt elmondták, hogy ez egy ilyen politikai felhívás volt, hogy aki szeretné, hogyha függetlené lenne Katalónia Spanyolországon belül, az veljen este 9 30-kor egy ilyen valamit, és hát azt kell mondjam, hogy új Barcelona múlt héten hétfőn, nem volt még ikas uh -huh. és hát mindenki vette a kis lábasát a kanalával. De miért nem szeret itt volt... valahol senki Európát, a saját magunkat? Ez érdekes, nem? Nagyon furcsa, hogy sokan ide akarnak jönni, és aztán sokan pedig ki akarnak belőle válni. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag mindenképpen előnyös mindenkinek egy Európai Uniós országon belül maradni. Nyilván az nem a jó, hogyha mindenhol ugyanaz a GDP lenne, ami nyilván lehetetlen, mert nem ugyanazokkal a lehetőségekkel indult az országok. Azért azt kell mondjam, hogy a szegény országoknak, és mi Magyarország mindenképpen ide sorolom, mindenképpen jó, hogy a Európai Uniós államnak a tagja, mert hogy az útjók fölfelé húzza, és ezzel legyünk rösszintén, hogy itt Magyarország az elmúlt tíz évben a beruházása a 90 az yeah. Európai Uniós pénzekből épült, szépült, újult, ami azért azt jelenti, hogy az Európai Unión belül, tehát a németek, az angolok, és azok az emberek, akik az unión belül laknak, az ő adó forintjaikat, vagy adó euróikat Magyarországon közutakra, épületekre, és hát a fideszes politikusok zsebébe, és hát azért legyünk őszintén, hogy, hogy az ennélkül ez az ország megállna, és ez a fejlődés, a, Igen, de azért mondod, hogy ennyi sem lenne, és Magyarország ugye ezt gondolja erre a dologról, de mégis valamilyen identitás alapján Katalonok úgy gondolják, hogy, hogy az unióban ha nem is teljesen kilépni, de Spanyolországon belül egy mini államot alkotni uh -huh. nének, hihetetlen energiákat érzek az emberekből, és hát képzeld el, hogy ott, ott nincs ez a gyűlölködés, tehát nincs ez a... Nem a, tudom elképzelni. Nem, te gyurcsenista vagy, és, és, és nem szabad kettő az ország. én voltam egy olyan csapatban, ahol elmondták pró és kontra annak az előnyét és hátrányát, hogyha ez lenne, ha az lenne, ha az lenne, ha az lenne de ezek az emberek boldogan ültek egy asztalnál és vitatkoztak, teljesen kultúrák módon. Uh -huh. Azt nem hogy ez mindenképpen demagógia nyilván, de hogy, hogy ez például mutathatnak a magyar állampolgároknak, ahol családok szakadnak szépen, mert az egyik jobban másik oldali érzelmű. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon hogy munkanélkülség egyébként Spanyolországban is, de ezt annyira nem lehet ott látni, és hát az árak azok ugyanazok, mint Magyarországon, vagy az élelmiszer például még olcsóbb, a benzin még olcsóbb. Az utak jó minőségűek, bár erre mondhatnák az emberek azt, hogy hát persze jó minőségűek, hát fagyok nincsenek, és ezzel ez igaz, de nem is lopják ki az anyagot a, a, az országútból. Egyébként pedig az fantasztikus dolog, hogy két és fél el lehet menni egy másik országba, mely egy egészen más kultúra. Annyira megtetszett nekem a dolog, hogy azon gondolkozom, hogy Esetleg kiterelkedek. Jaj, Volt egy olyan évekérdés, amit, amit itt Magyarországon nem tapasztalok, már hosszú évek óta az élni és élni hagyni. Tehát, hogy ott a szegények épp úgy be tudnak illeszkedni, járnak az ingyenes biciklián, meg minden a városba. Ott a tengerpart süt a nap, igazából nagyon hideg nincs. Tehát, nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt, ahogy leszáll a örültem, hogy itt van az a szüleim, és végre láttam őket ölelni, és hát milyen jó, de hát már azon gondolkozom, az, hogy mikor megyek vissza. Ó, jaj, jaj, jaj, ja. figyelj, most mindenkinek tél lesz, nekik is, a emigránsoknak is, is, nekünk igen, is. de ugye ott 10 fok a 20 fok, az már, tehát ott mínusz egyáltalán nincs, mert ha már 10 fok volt a hőmérséklet, most ilyen 28, volt, 28 fok volt a héten, és hát kabátba járkák az emberek miközben én rövinadrágba és tangapaputba sétáltam a tengerparton, hát vettem is egyik másikon, hogy tényleg meg, meg pulóver, meg csásapkal, uh -huh. e, és e, közben messze emberek fülöttek a tengerbe, tehát hogy, hogy azért e, nagy volt a azt nem tudom, hogy aki fülött, az spanyol volt-e, vagy keletnémet, e, az biztos, hogy nem ráztam meg őket a választás, a választási e, reakció, ami a választásokat követte, sem, sem e, a választás napján és minden tele volt, ugye akkor beszéltünk telefonon, hogy nem lehetett észrevenni, hogy az ember kevesebben lennének a part. Nyilván elég, elég magas szavazóarány volt, de sokan elmentek szavazni, de fontos nekik ez a kérdés nyilván. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Jó van, jó van. Legalább elhiteted velünk, hogy a csak napfény, békés lakosság és némi mentalitás szükséges a boldogsághoz. Hát egyébként igen, amúgy egyszer volt a magyar határa a tévéhíradóban, és megkérdeztem, hogy nem értek spanyolul, hogy, hogy pontosan mit fontunk rólunk, és akkor elmondták, hogy a katalánok nagyon embertelennek tartják ezt a határzárat, amit felhúztunk, és ugye Brüsszel le is velünk bontatni, tehát amit 22-3 milliárdot felhoztunk, vagy nyilván 10 milliárdot lebontjuk, és aztán még pár milliárdot eladjuk valakinek, aki esetek felhasználja. De mindegy, csak mondom, hogy ők be azt mondták, hogy befogadnának némi menekülteket, és hogy van olcsó munka, majd munkára igény, úgyhogy hozzájuk mehet. Ez, ez pont egy ilyen helyi fiú mondta, hogy ez, ez az álláspontja uh -huh. a, a spanyol kormánynak, aki egyébként előttél a magyar kormány határpolitikáját, így a határokon e, egyébként. Igen igen, igen, igen. Jó van, örülök, hogy itt e, rohadt velünk Budapesten, most nem mész sehova, remélem egy hétig. Kettő hétig maradok. Jó van, jó van addig jól van. Mindenkét szép vasárnapot kívánok. Köszönöm, hallgató, a további jó músat, szia, Ciao, ciao. És hát ez volt a Balkács lista, nem beszélgettünk 079 995 ön Lehet, hogy nem is voltak élő rádióhallgatók, de az lehetetlen, egynek kellett csak hallania. Aki mégis félig hallotta, vagy újra akarja hallani, az kedden, 11 és egy között megteheti. Továbbra is csak azt tudom mondani a fiataloknak, amit minden adás végén, hogy e három dologról semmiképp ne feledkezzenek meg, tehát először is olvassanak könyvet. Esküszöm semmilyen káros hatása nem lesz Főleg egy olyan korszában olnák könyveket, nem olvasnak, nagyon különlegessé lehet. Én például beleszeretnék egy nőbe, ha látnám a villamoson, hogy könyvet olvas. Imádkozzatok, és természetesen a 68-as elgének megfelelően arra biztatlak titeket, hogy szeretkezetek, szeressétek is egymást. Megint Laura de azonnal, de most egy hétre ne Csók, puszi. They say that in 1842, on a plantation in Alabama, the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan, from the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas. And even Alabama was deep down And the slaves looked at the huge bones, and they said, these must be the bones of The Reaches around and he pulls it out with his trunk. I would hide away in the heart and the whole ocean. Yeah,